mivel kiváló erszény pénztárca készíthető belőle. A pikkelyes bőr idegen közelettére összezsugorodik, csak úgy, mint az élő állat. Így a zsebmetszők, tolvajok nehezen találják meg.